з майже білим волоссям і обличчям хворої на сухоти кінозірки. Той порубійко був і серед незакінчених декорацій останніх стен, біля каплиці якогось незбагненного стилю, що стояла навпроти обгороджених дротяною сіткою скель, де прогулювались ливи та слони. А то, що він наче розмовляв із якоюсь підстаркуватою, схожою на хатню робітницю дівчиною, що згрібала... У два великі кошики потрощені частини воскового манекена. Болеро помало стихло. Натомість залунала, заглушуючи скрипіння механізмів, музика чимось схожа на арабські мелодії. Дальбуа зупинився перед підставкою, що стояла посеред кімнати. Це вихід Факіра. Ходіть, ну, погляньте. Він справді проштрикує собі щоки, шпильками для капелюшків. Я підійшов. Усе разюче скидалось насправжнє. Аж до крихітної краплини крові, яка виступила з підгостлої шпильки. Ви майструєте все це, щоб згаяти час? Ні. Це замовлення мерії Гавра. На той рік вони відзначатимуть 85-ту річницю свого земляка Раймона Кено. Він народився у Гаврі. Там створюється музей, у якому серед головних експонатів мають бути і мої автомати. Ви знаєте, Кеннол? Я старався згадати, але у пам'яті спливла назва лише одного твору письменника. Зазів, метро, оттайгоді. Ну, не так і погано комісаре. Оце він обвів рукою, показуючи на зібранні механізмів Тілення короткого змісту його книжки «П'єро, мій друг». Тут ціла книжка, кольори, мелодії, автомобілі, персонажі. Викладач університету підготує по одній фразі до кожної сценки, щоб була послідовність. За якихось 20 хвилин люди зможуть увійти у світ книжки. Що ви про це думаєте? Він роз'єднав контакт. П'єро застиг рухомо. У всіх сценах і довкола в мить тихо. Луна парк із осади, у яких тварини живуть на волі, каплиці східних князів та принців заумерли. Якщо я буду в Гавлі, то неодмінно зазирну туди. Дельбоа погасив світло, зачинив двері і повів мене на кухню. Узяв дві вологі склянки, що стояли на сушильці біля раковини і щедро налив у них американського віскі. Ковтнув добру половину зі своєї склянки. Замружився від задоволення. «Що ви хочете почути від мене? Я ж навіть не знаю, над чим ви працюєте. Я підтягнув стільця і сів на ньому верхи, тримаючи склянку в руці. Якщо ви читаєте газети, то, певно, знаєте про це майже стільки, скільки знаю і я. Я розслідую вбивство Іва Юйо, чолов'яга, який працював у компанії Air France і якого задушено дротяним зашмургом на його робочому місці. Зашмургом? Хм. Ви певні? Дальбуа зобразив жест душителя, чиї руки міцно тримають кінці зашмурга. Робота бездоганна. Видно, що це діло рук професіонала. Жертва – один з близьких друзів Жерара Блана, якого недавно околошкала поліція в Росії. Дельбоа погойдував свою склянку і хвиля трунку лишала попід її вінцями бурштиновий слід, який одразу ж зникав. А зрештою він облив собі руку це той самий, що змовлявся із Мішелем Куброном захопити зливки золота. Дельбуа під завждистим поглядом бандита облизав пальці. Той самий. Суддя відмовляється пов'язувати ці дві справи. Проте вони зовсім недалеко одна від одної. Іва вбито після його повернення з Африки. Коли він жив під вигаданим Іменем готелі артель Африка і Артель чітко проявляються і у справі, пов'язаній з смертю Шарара Блана. Два основні свідки, які потверджують версію поліцейських Лейдюка.